نوانا محترم آردون بودن مولانا مبتی توسی بخمت <متحدث> صحیب در دوره تفسیر کنان در تریسی نمبر کی ست ایپا محلن بلو لخیل منغوز کی پتیر نو دوزار عالد کی شعر اید دید ملای دو پتیر ستی سنت کیسیت این سیدیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمت بلازا نزده منچاک جنگیر اراد صحابی پروپرائیتر انوارشیر توحیدی موبال نمبر 031 توحید بالدعا توحید بالحمد کبیر ہو تکبیرہ دا بیان کا امتیازات دا بنی اسرائیل سورت ممتازو دا میراج پوا کے باندے دارنگی سورت ممتازو پا بیان دا تحجد باندے دارنگی سورت ممتازو سورت ممتازو دا عامالامی پيو جدا نوم سرا الزم ناو طائرهو فی عنقه آیات نمبر 40 دارنګی صورت ممتازو پدیواندی چې کدا ټول انسانان او پریان راځه مشید یو بل امدادو کی مده قران په شانتی قران نشیراړی دارنګی صورت ممتازو پدیواندی چا اصلور مسئلے ذکر کولی چې دا چا کوي نو هغه مرتکب دا عذاب ګرځي د دې مرتکب مستحق دا عذاب ګرځي شاولر عذاب ور کولې شي اصلور مسئلے غټ غټه ذکر کولی بسم الله الرحمن الرحیم الله الحمدلله الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم يجعل له وجا سوره كهف مکی سوره ته ترتیب د قران کریم کې اتل لمبر د پز د سوره بنی اسرائیل نا او ترتیب د نزول کې یو کم او یام ده পুনتر لمر پز د سوره غاشیه نا غاشیه نا با ده نازل شوه ده عربد دما قبل صورت سرا فغنو جو باندې ده اول عرب 30 عربتی اسمی څنګه تقریبا در سورې نحل پورې مون غوېلو ګور وعدو کلمغه فاتحه په دی چې یا که نابدو یا که نستایین نو عبادت به نه کوو موږ د باقاې لکه سم چې کړړو یدو او عبادت په نه کو موږ د آلی عمران لکه سم چې کړو ای سایاننو او ادا کو به مونګه حکوک دنیسا په خوحالله سره په را لږې په منږبانې معده د بارانانه دی پارا چې او نګر زو منګه په اام کې سا دپه د غیر الله په تهلی لو تریم سره او بچکې منږ د عرااف نه او داخل کې منږجننتته او را کې منګلاره انفال او توفیق د تو بې لکه څګ چې دی ورکړو قوب د یو نستا والله تو حم لالی نه او مباررکې په منبان دی ګران ګران هوکموونه لکه سنگ چه ده بار کلو پا پا او پا یوسف بانده او توفیق را که منگل چه تسبیح کوستا کستا پشاند راز او توکلو کو پشاند ابراهیم سور ابراهیم پوره او مگر زی منگا پشاند اصحاب ده هجر سور هجر چه غی درو جنتیا کلوا دایا تونستا او واچه پزلو زمنگا که لار ده خیر لکه سنگ چه اچولیو تا پزڑکی نحل تا مچائی تا سور نحل او هدایتو که منگ تا پا کتاب خپل بانده لکا سنگ چه تا هدایت کڑو پا کتاب خپل بانده بنی اسرائیل تا بنی اسرائیل او مضبوطیارا ولی زمنگ په نو بانده لکا سنگ چه تا را استوا په اصحاب کحف سور کحف او پا مریم او پا طواها او پا جمیع انبیاء پا طولو انبیاء و بانده تا ای پا زلدرا استواتر آغا سور ای انبیاء او بیا بوای سور حج ور پسی یا اللہ اگرز منگ اصحاب دا حج ستا کور پا طرب پا شان دا طولو مؤمنین مؤمنون او منور کې زلو نازم پ نور خپل سرا سورای نور اغا چرالې گلې تا په غیبان دے فرقان او مگر زوی منګه پشان دشوارا اغا چرې وی اغا چر کیینا او اوگر زوی وجعل او اوگر زوی منګه پشان د نمل په اصلاح د قوم خپل کې سورای نمل چې څنګه میګې د خپل قوم اصلاح کوله من داس سوگرځه او بہادری را کې منلا پا قصصو دا موسا پا واقعی موسا قصص دا موسا چه او گرزو من کورونا دا غی پشاند کورونا دا, دا عنکبوتا او غالب شو منگ پا دای بانده پشاند دا غلبی دا روم پا پا او جهادو که منگ پشاند جهاد د لقمان سوره لقمان دی دا پارا چشی سجده د احزاب سوره سجدا و سوره احزاب د پارا د کلمات استا او کنسید دا انکری نو هلاک ک دی لرا پشان د هلاک اولو د سبا والا سوره سبا یا فاطر السماوات والارض سوره فاطر او مضبوط کی من پتوحید باند نه پشان د صاحب یاسین او عارف فرشت صفات سب در درس الاری دی او اغه ام بیا چې ذکر کله فسواد کې او توفیق را کې مونږ لرا د 파را د بیان د توحید لزو مورل مشرکینا دله د مشرکینو ته سوره زمر پر شان د اغه رجل مؤمن االمومن چې دعوت ورکی ستا سجد دیتا حمیم سجدا او کچری دی مشوره کوي په یو شورا سره د پارا د شوبات په من باندې په زخرف د وې نانا زخرف مله ما خبره سورې زوفرس نو چې او ګر زمون شوبات د دای دوخان لږه سورې دوخان تر دې پوري چې شیا غي جاسیا بین ایدینا زمون روان دي ته جاسیا پړما خبره تا او شیا غي احقاف د شګډيري او کدی تابیدارو کلا د محمد صلی الله سلام نو دیده فاره فتحدا د ابواب و حجراته سوره فتح و حجراته په امان سرا په شرط د ایمان سرا په غس کې چې دی په قاف کې دا آ د سوره قاف فورل ان ان بیا به سلام सदा سدا سوام کو ک زمانه یری ګنده سماته یاد گیر نه راکوي بیا الله اکبر دا و ربتی اسمی رب تیسمی دا د سورې بنی اسرائیل سره دا کی بس هدایتو کی مون ته لا کسان تا کړه بنی اسرائیل او تا او مضبوطیارا والے زمون پسړه باندي لا کسان چي دراوستوا پاکه اس خوندانو د كهف او د مریم او د تواها او د جمی انبیا عرب ته مانوی پګنو جو باندي ده اوا لدا شي باندې اسرائیل کې وی مسال او منه ندل توي انعام بدل درکم لکاو ګرا صاحب کاوتا کافوتا منعام مې وګرزل او انعام مې ولا ورکو داننګي ا سورۃ شروع په تسبيح سره او دا سورۃ دا سورۃ شروع دي په حمد سره عاشورو په تسبيح سره سبحان الذي اسرا دا په حمد الحمد لله مانس اول ځان پاک کده شرکياتونه نوبيا ځان خيستا کا او ځان د الله صفات شيكم نه بیان کا عقيده توید سره ځان بیا خيستا کا الله سور بنی اسرائیل کې وه نبی عليه الصلاه والسلام دار حبيب طال اسرا بعبه ليل من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى نذل طوي ته شكر ادا کدا لوی انعام دی الحمد لله وایا علت تسبیح ذکر کدا زکد تعلق د ذات سرا نذل حمد ذکر کوي د تعلق د صفات سره دارنګه سوره بنی اسرائیل ختمو په حمد باندې او دغه اختتام راغلیو په صفات باندې قل الحمد لله نو دا شروع ده په حمد باندې الحمد لله دارنګه بني اسرائيل کې رادو په اتخاذ الولد نو دلته اتخاذ الولد قباحت او پلیتی ذکر کوي چې دا ډېر له یو غلطه نظریا ده کبرت کلمتان تخرج من اصواهم بنزم کې داواد صورت داواد صورت دا چه نفي د شرك في العلم چه الله صرا في علم الغيب کي اس سوق برخیدار حصادار نشته دي او دا ذکر کي ايات لمبر نلسم केवळ بکذالك باسنهم ليتسالو بينهم قال قائل منهم كم لبستم ګور د خپل ځان پتا ورتنه دانغه بیا ذکر کئ لمبر پنځش شپګشتان کې لهو غیب السماوات والارض خاص د الله د پاره دی غیب د اسمانونو د اسمکه پایب باندې عالم دی دارنګې بیا ذکر کئ 66 کې بیا ذکر کئ 93 کې ملغیب یو الله دې خلاصو سورته اغا سورت دا چې سورته کې اول تمهید دې د اتم لمبر آیاته پورې او بیا د فر دا د سلو سوالونو او داري جواب اول سوال چه ار اصحاب كهف غيب دان وي اوليا او لاو دا سناشنا نشنا کارونت سر شوی دي عيبال علم الغيب بي نو داغي جواب انهم فتياتن امنو یار لسم کې چنا آوانه ځوانانو ایمان راول غیب دانانو د دا غیب پته ورتنوا د دوي سوال جوابو چې یارا ګوره خوب کې رازي خوب کې رازي او منګه چې کم دې يرای او داس داس خبر راته کوي نو داغه جوابو دا شیطان نه او هغه سرکشتې فلسقه عن امر ربه او د خپل رب د حکم نه نافرمانی کړو د دریم سوال جواب آج کم نه داز ذکر کای چې ګورا حضرت هيذر دا سين نوې نوې کارونه کړو نو هزار بچه کم دی عالم الغيب وی دا غي جواب چې نا تریا سږي و ما فعلته عن امري به سږي دا ټول کارونه ما د خپل حکم نه نه دي دا خدای لا حکم ما تا ما تا په سپاتره وینم درنګي د دریم سوال د سلورم سوال جواب چې ذل قرنین آب عالم الغیبی دا سے ناشنا ناشنا ناشنا کارونت سرت شیو نو داغه جواب چیر نه اغل طاقت ماور کلو ان ما کناله فی الارض و من کل شیء سبب اما ته محتاجو عالم الغیب زکن ولایکا دون یفقون قولا دا قوم په خبرو باندې نه پویده دی او بل په خبرو نه پویدل نو عالم الغیب نو داننګه ور سرا ور سرا دا به ذکر کئ چې نبی علیه صلاتو سلام ته اوم دا المغیب پتہ نوا لا تقول ان لشیء انی فاعل ذلک غدا دا ذکر کئ دارنګې حساست د دا دنیا ذکر کئ د دریوس طریقو سره چې دا دنیا بتاس نو واغستې شي لکه څنګه چې دا باغ والو نو واغستې بل دا چې مودد دنیا غوړډه را لگا ده او درېم دا چې دا دنیا وبیا بیا سو باندې وبال وی وبال دا دنیا بدر باندې وبال وی هر سال صد دنیا ذکر کوي وسره دا 18 15 وا نور خبره بر سره انشاء الله ور سره ور سره و بیا الله اکبر اوس اول تمهید الحمد لله الذي صفاتنا د خدای ته به الله تعالی ا غزاد د پار دی ان زلا چر وی دی په بندخ فل باندې ال کتابا کتاب لرا او <اللہ> نه دگر سواله <اللہ> د دې د پارا او <اللہ> وجاس کسمن کوګواله <اللہ> <اللہ> الله اکبر ګورا الحمدلله الذی صفاتنا دو الوهیت خاص دی الله الرازین دبل چاد پارا نو غیب دان اغه ده الله اکبر علا حب دی پیغمبر محتاج ده محتاج دین او محتاج اغا غبدان شکی ده ولا می جعل له وجا د دی کتاب د اس قسمه کو غواله ندگر زوله نه دگر زوله ولا س قسمه کو غواله کو گوالے نڅکو غواله نشته نو دا masala دو قرانه کریم چې غیب دان صرف او صرف یو الله دې دا masala بالکل برحق دا بالکل برحق دا الله اکبر قیما په مضمون والا دې لينذره پوخ مزمونواله ده ده قرآن کریم لیون زیرا دی ده پارا چه دا ده پیغمبر بأسن شدید ده جنگ سخنا ده ده پارا چه دا ده پیغمبر ده جنگ سخنا یا دا غذاب سخنا ملدونهو ده طرف اخپلنا د طرف اخپلنا ویو بش یا ده ده پارا چه لیون زیرا او یا روی ده اللہ او دا مانا بہتر دا دے دا پارا چوی روی دا اللہ تعالی دا زاب سخنا من لدن ہو دا طرف افلناوی بشر المومنین اللذینہ او زیر ورکی آنکا سانو تا آوی بشر المومنین اللذینہ او زیر ورکی مومنانو آنکا سانتا چامل کئی دنے کئی قید دو دے باندے چی دو دے دا, دا پارا اجران حسنا چه بشکد د دې لپاره اجر دې ډېر زیات هیڅ ما کسینا نا همشاب ما کسی نا فيه ابدا اوسې دن کې به دې په جنت کې په خپل اجر یعنی بدل د اجر کې چې جنت ته ابدا هميشه هميشه وينذر الذين او اوروي اا کسانو لرا قالو چې ویلو آی اتخذ الله ولدا چې نیواله دې الله تعالی نائب متصرف امور کې الله اکبر ما لهم به من علم نشته د دې لپاره به په دی باندې هیڅ قسمه دلیل ولا لآبایم نه دې هغه پلاران ولا پلاران له م څه دلیل نشته نه دې لاسه دلیل نشته اکبرت کلمه ډیر غټ د پېتبار د قبا حد سره ا کلمه تخرج من افواههم چې اوزي چه او سیاغا من افواههم دخلود دینا یقولون وای دای الا کذبا مگر دروغ دای چوی الله نائب نی ولده الله نور علم غیب بل چلا ور کړه داود سوره سر لګو دا دای دروغ وای دروغ ما لهم به من علم دای د پارا قسم دلل پدې باندي نشته دروغ وای خرافات زتلیاتی ما لهم به من علم اللہ <coughs> ما لہم به ہی من علم اس قسم دلیل پی اللہ وی نشتے اولا لعبائیهم امام قرطبی امام ابن کسیر مانا کئی ایل اصلافیهم ددیا مشرانو تا پیم سا دلیل نشتے اغا اصلافو ددیا اغا کابرین اغای تا ہم سا دلیل اس پتا ورطا نشتے دے اس قسم علم ورطا نشتے دے. حلا فلا عللك باخون پشای چتو باخون هلاکه انکه خپل ځان لرا اعلی سارم پدی پسه اعلی آثارم پتر په دوی باندې الا مؤمنو کچری د ایمان نراړي په همدل حدیث په قران باندې آسف د وجد افسوسنا لعلک باخون نفسک علی آثارهم اسفاً شاید چې ته الله کونه خپل ځان لرا پر دای پسه دوه جد افسوس نه الا مېومن چ دې مان نراړي به ځل حديث په دې قران کدي په دې قران مان نراډین ته ځان هلاکه داسې ما کا نه دراړي استقرار بیان نه اینا جان نه بشکم گا غر زول دي ما سچ په زمکه باندې زین الله ډول او سنگار د دې د پارا دې د پارا چوس ما یو چو منګه د لاره چ کم یو د دینا احسان خاخستا عمل والده این دل امتحان یکرم الرجل او یوحان وقت دل امتحان کی دل سڑی پتا لگی کلا عزت منشی کلا سپکشی و این نال و اننا لجائلون او بشك خام خامنګا گر زاون کیو ماده هغه سره ده پر علیه چې په دې ځمکه باندې دي صایدن زر زر جروزہ بالکل صفا سترا ار سبنی بیا جرزا او صیدا میدان جروزہ صفا صفا میدان بهگزاو یا صیدا زارا زارا جروزہ اوچ ار سب ادا سے اوچ پاتکم پرگ ویدم او ذم کا باندے چسدینو چس دا بز ار سرے زری زکم ازا ختم بیکما دیدے دا اس چکم نے ند ا تمہید خلاص ہو او مقصود شروعش امحسبدہ الله اکبر مقصود شوروش او په مقصود کې د فد اوالې شبهه عام حسبه بتا آیاته ګم آیاته ګومان کې ان اصحاب القهف آیاته خامندان د غار والا ورقيم او اگر رقيم والا رقيم د کلینوم اغا رقیم و اغا کلیوالا درقیم کلیوالا کانو من آیاتنا او دید آیاتونو زمگنی عجبا ناشنا بازی خلق وی چه یا را دا اصحاب کاف رقیم والا جدا جدا خلقو لیکن صحیح خبر آدادا چه دید بانست صحیح حدیث نشتا دید چه دا جدا جدا خلقو دا یو جماعاتو رقم یاد کلي نومو او یان چې کوم ده د دین مونه بادشاه لیکلو رقم واي نو د دې بادشاه نومونه لیکلو د دغه کسانو د دیو جنا اغه لیکواله ورته وای اغه غارواله او اغه لیکواله رقم زک لیکشه نو رقم والا وته الله اکبر کانو من آیاتنا او دیدنه زماننا عجباناشنا اذ اول فیتیتو هر کلا چلالا غزوانان هلکان الى الكهف غارتا فقالو ربنا فقالو ربنا الله الله وے دای ایراب زمنگا آ تینارا کی مون تامیل ادونا دخل تامیل ادون کا دخل طرف اللہ الفتیتو نو چھا لے ملغیو یا وای ربانا اللہ تہ محتاجو معبودان لنا من امرینا دا نو حال ملغیب نو فضربنا على ازانم پس تا فولا مهر اوامنگا على ازانم پا غگونو دا دیبانه فلکحفی فغار کی سینین عددا یو سو کلو ناش میرلی شوی سم باسناهم گورا اللہ ای ما ولا پا غگونو بانده تا پا مهر اولگو اللہ اکبرو دا والی ذکر کئی دا آزارم تخصیص لک ذکر کئی ذکر آلم الغیب چه چه تاویل شنو د دا مشرک دا نظریه رازی چه دا زماده مابود زماده آواز اوری اللاوی ناوری ناوری آلم الغیب ندی فضاربنا علا آزانه ما دا غیق غیقونو بانده ما چفاوله ناوری بیا پور تک ما دی لرالی نال ما دی دا پارا چې زایر کم منگا یو الحزبینی چه کمی او د دوانو دلو نا دیر یاده انکی دی دا پار دا سو چی دا یه سار شوی دی اما دا دیر زمانه دیر زمانه چی سار شوی دی آغا کمی او تا پکی یاده دا, دا نحنو نقصو تفصیل بعد الاجمال نحنو نقصو علیکا منگا بیانو پتا بانده نبا هم خبر دی بالحقی پرشتیا انهم سو نرانو آمانو دا گورا دفت سوال آمقام دا دفت سوال انهم فتیا نوجوانانو آلم الغیب نو نوجوانانو نوجوانان آمنو بربهم ایمان راولو بربهم په خپل پروردګان باندې او زیاد کړو موږ دیلره خدا په هدایت کې ګورآ آمنو بربهم نو معبود نو واغې خو په خپل رب ایمانو انهم فتاتن نو ځوانانو عالم الغیب نو زدناهم هدا ما ته په هدایت کې محتاج نو الغیب نو وارا باطن علی قلوبهم او تسلی را واستو منګا پزلو نو باندې هر کله چودری دلغې فقالوا ربنا رب السماوات چې رب څنګه رب الله والله رب د اسمانو د ځمکې دې هر گیزا او بنملو څنګه او بنبلو منګا ما سیواد دې الله یو بل الاله را دا وقت کې تاکې سره ویلی منګا شاتا دعق لنا الری خبره دمنګبل <مانگا> چاته چغ نو نومن به دعا نه ډیره لرې خبره کوو دا به دعا نه لرې خبره وي بادشاہ ته پته اوول کې ده بشا د زمانې او هغه غیر الله ته چې غیول او غ ت داوي چې عالی ملغب دي غ راره شي بدشا د را غ دا یوسوو تا نه دي او ځواانو چې دای دا کار کوي چې دای یوا الله ترا مدد بادشاہ دربار ترا غفسل و تاسو سوئ تاسو راب سوق دے نو دی و ربونا رب السماوات او ګرهه دربار کې اولاد دربار کې کاله چا پرست عالم هي آد باد شاهانو بادشاہت اس پروان لري خپل کار سر کار لري او چی هی نو لوی لوی پټکی والی دړای دړای خو بیا او خپل مساله اغاب بدلی او کل یو تا دستخطی که یو کل ابل تا دستخطی کوي اللہ اکبر ویستاس و رب سوگدنده وی رب بونا رب زمنگا آغا ده چه رب د اسمانو دز نو دزمکی ده نو بیایت لینا سوالو که وی نور خلق دا نور خلقی چه را بلی تانسو والی نور خلق نرا بلی دا نور تام چه وَلَا نَدْعُ وَمِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَتَّتًا منګ نور خلق نرا بلو بس وی ول نرا بلې وی نرا بلو وی ول نرا بلې وی زکا ک موراو بلن لقد قلنا تحقيق سره ویلی به منګ اذن فدا وقت کې شتت د قلنا لره خبره دا د قلنا لره خبره وی الله اکبر نو دی بیا یو مشران تا مشرانو خوهم دا کول نور الہی رابت کول تاسو ولنا وی ها اولائی دا غی جوابو ها اولائی دا کسان قومنا دا قوم زمنگره اتخذو آو هاو منگام پا دی اقرار کو چی دای ما سوار دی اللہ تعالی نا آلیہ دن نور آلیہ کارسازان آلیم الغیب لولا یا تو نالیهم بسلطان بین دادا فدبل سوالو وې چې دیو ته را مدد شوی نو دی سره بس دلیل وکنا تاسو دينه تاسو کوي هغه وي ته کې نو را دیډی کنا لولا ول نه را... لولا نه دایاتو نا چراتلو کې ده له په دی باندې به سلطان په دلیل سره بیان ان چې سرګنوي فمن ازلم من من افترا الله کذیبا الله الله دفدبل صاله ویارا تاسو چې داخله کو ټیک دا یو یوفو تاسو دا وایئ چې زمونږ رب الله دی بل وله نه رامدد دا نور خلق غلط رامد کوي تاسو ولله رامدد کوئی دا ویدای بس دی مونته هم په تر امدد کوي د مشرکان شوی دی ویدای سره بس دلیلی وی را دی کنا وی خدادار ته وای چې منی نه مونته سوای زمونږ حکم سدې اغه ته غټ ظالمانی غټ مشرکانی اصحاب قاف ربطنا علی قلوبهم الله ما ول زلون مضبوط کړو کنا الله زمونږ زلون مضبوط کې چې په هر ځای کې ستاره توحید مسله کې یا لا مداهنتو نکوه یا اللہ منگدن دا سوال کهو اللہم انی اسالک بی انی اشہد انک انت الله لا الہ الا انت الاحد اسوامد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد یا اللہ زمان زلونا مضبوط کے چھے منستا مسلاکی مداحنتو نکو وی غٹ ظالم دے فَمَنْ أَزْلَمُوْا فَسُوْقْ دِرْغَنْتْ ظَالِمْ مِمَنْ دَعَا چَانَ اِفْتَرَا چِ جُوْلِكْ لَوْا عَلَى اللَّهِ فَاللَّا تَلَى بَنِكْ كَذِبَ دَرُوْغُ لَرَا وَإِذِي عَتَنْزَلْتُمُوْهُمْ الله دا قول اس در رئیس او د مشر دا غي وا اي زيان تنزلتمهم او اركلا چې تاسو جو دا شوي د او د اغه معبودان نه چې بل عبادت کوي د ما سوا د الله تعالی نه فاو لاړ شي تاسو ال الكهف غارتا ينشر لكم ربكم زياد پاکستان سره بارا رستا سره خپل مینوبانينه الله الله زیاد باکي ستاسو د پاره رستا سوده خپل مېرو باندې نه وایو هي له کومو برابر به ستاسو تاسو د پاره د کار تاسو نا نور از باب بدلا برابر کی و شمسا او وینی بطن ور لرا ذات و لات هر کلاچی را خیجی تا زاورو کگی گی با ان کهفیم دا غار دا دینا ذات الیمینی خی طرفتا او کلاچی غرزی گی تاقری زوم نو پریگ دی با دی لرائی ذات شمال اغا گست و هم تی فجوت من او دا خلق دا صاحبان د کهف غار والا دی دی می دا من حد من آیات الله دادی دایجابد الله نا دادی دایجابد الله نا شیخ دا ویسا غیب معنا کولا ذلک من آیات الله وی شیخ د پندایو وی شای انور شای کشمیری رحم الله ب معنا کولا منعاجب الله دایدا دایجابد الله ندی الله اکبر او ګورا نور په چرآځي نور تنه یو طرف ته او بل طرف ته ځي دا د د قدرت نه خوي الاین کې صفه میدان کې فراتو لیکن الله تنور کله یو طرف ته کله بل طرف ته دا د الله د قدرت نخی خې او په دې باندې الله خويږي سمعی اهد الله ار چه اسوق دے چه دای تو کا الله تعالی نو دے دلار مردن کې ور چه اسوق دے چې گمراه ک الله تعالی دلارا پس نہ با مومن تر در پر اسوق دو سب مرشد هدایت خودن کې هدایت ک اون کې مرشد ا الله ر و تحسبهم ای قاظا او ګمان بکې ته فدی باندې ای قاظا دو وخه و هم رقودا حال د دې چې دی ا دې الله ما و د وانو قلبهم او اڑاو راڑاو منگا دیل رازات علمینی خی طرفتا و ذات شمالی و گست طرفتا د دیده پارا چه اجساد خراب نشی دیو د او اڑاو راڑاو منگا دیتا ما تا محتاجو پاڑو لوراڑاو لکه لو او او راڑاو راڑاو آو اغای اودو اودو اله آل ملغیب آغا بانده لا تاخوزو سنتون ولا نون نو آل ملغیب نده و قلبو مو سپید ده باستون آغا غوڑا انکه د سانگلو ده بلوسی ده پا درشل بانده آغا سپی دا یوتن چه دای روانو دای شپگ تانو شپگ تانو لما زکر کئی یاو تن لارک غړی به زی سره لوی وي او سره شو چاته زئی وې دا نه سه وې د سم مساله د وژنې د دی وژنې وها وزم تا سره دغه مساله منما او زئی زره سره ام اوغه سره سپه او سلام روان شو اغه سپه د هغه غار په خوله کې کېناسته اغام د سر الله دغه سوده کړې الله اکبر قلبهم باثتن زرا به بالوسید د اغه سپیتس کرا الله کوي چکم سپے د موحدین سره په لار باندې تللې ده د اغه سپی تشکرا الله قران کې کئي و قلبهم باسطن ذراعه بالوسید او د موحدین ته ولا نسبت کئي زکه دا حفاظت ته ناسته نو داغه تشکرا الله کئي منچيو انساني الله اکبر او اغه د موحدینه حفاظت وکي او هغه خپل وینه په موحدین وباندې قربان کی دا غا تشکر او دا غنه الله سوره خوشاليږي د دیو جنا خو چې د حق مرسته کوي دا غ ذکر الله رب العزت د پرشتو په دربار کې کوي پا عملي اعلی کې د پرشتو په دربار کې دا غ ذکر الله کوي او ګوره کلب هموي د دیس په زکا د موحدین ته نسبت زکا کوي چې دا غي حفاظت ناستو الله پهل تکه غام دا څخه کړه دي الله اکبر الله یو انسان یو انسان داسه حفاظتو کی داغه سره با الله سے چل کی داغه با الله ذکر نہ کی داغه با الله ولی ذکر نہ کی الله او داغه با الله نہ با داغه اول نه خوشاليږي وګورا ابو بکر صدیقو د لوی موحد امام الموحدین ای سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء اغه پوګو باندې غار تروان کړه د وخېجې الله اکبر دید مسالید توحید د وجه غار ته تلو دا سپی تذکرہ الله کوي نبی علیہ الصلات والسلام د مسالید توحید د وجه نه غار ته تلو او غار ته او ابو بکر صدیق البرد انت ای برد د غار او نبی علیہ الصلات اغا ارت عزیز تله شاید ابو بکر صدیق په خپل ګو باندې خېځي په خپل ګو باندې او ابو بکر صدیق اغا ځای ته بوځي نواله د اغابا د اغابا الله سره مقام نه دا غ لوی مقام ده صحابه کرامو کې د ټولو نه افضل او اغا عرفه صحابه کرامو کې اغا ابو بکرن صدیق ده لوی مقام ده د ابو بکرن صدیق او د عقد صحابیت نه انکار اغا کفر ده او د دی دیو اجينا هغه خلق چې کوم ابو بکر صدیق تا بدر دوای دغه صحابیت انکار کړي دا غي په کفر کې شک ول نه کفر ده اخو دي کافر خو چې هغه سو کافر نو وينو اغام کافر ده چې سو هغه ته کافر نه وي وکلبهم اوس په دې دای باستون غلون کړي ازراي دخفوخ پلو مخ کینوخ پو فلوسنګلوخ پلو بل وسيدي په در شله باندې لا ويت طالات علم کچره خبردار شي په باندې لا ولای تامنهم فرارا خامخا واپس بشتر دینا فرارا په تخته باندې او خامخا ډګ بکلی شته ومنهم د دی دینا رو با کې چې دخخ دیو دا ستبه او تاگی دا ویختی او آغا او دیدین چو گوری واتا متواش چی دا لازنگ انسانان دی وکزالی که با سنا او دا رنگ دا زمن کمال لی دا زمان کمال له باسن پور تک مونږ دی لره دې د پراجیته پوسو کې دی او بن اپ ما بن فل قائل منهم او وي او وین کې د دینه کملہ بیستم سمرا کملہ بیستم سمرا مدیسر شوی تاسو قالو نو وی د لابسنا یوما اسار شويم گایا منیو راز او باز امنیا سی سدر سینا قالو نو وے ربکو رب استسو خوفو دے پاسو چتا سو سارشوی پا گمداچی سارشوی تا سو پا ایکے پس اولی گئی تا سو گورا ہاں قال قائل نو دا قالو کمس کم افراد دے جمی ادری نو قالو بل ڈلے نو دام درے او درے شپاگو او یو سرکنو و عبدالله ابن عباس وائی دا اوتنو الله الله فابانسو آنحدا کم پسولے گئی تاسو ویساڑی سخ خبری ترکو یاللہ تا پتر سمرمو دی سار شوی ای گورن دی تا پتر نو اکانا علی مغب نو پورته نووه د خپل ځان پ پوت نووه چې موږ به کالا پاسو نو د ټول جهان څومره مدامو تیرا را کړ ده د ټول جیهان پتهو لګي او او د شووي نو چې کاې انسان مړي نوغته به پتهولږي او دته پته نه لږيو مته به س پته اسلے ونی شیدی و ہملو تپا تلاگی اوئی کن جشن شیند بر قبر مردہ بی داند ما دو نرو چھن چھناو چھن چھن پیجنی چھ دا نر دے کمادا داایا د دا منجاران و شہر دے راغست دی وای خدا دے گھر کا قران دے خود دے قالا قاللو ر کوم و د رستاسو خ پهې پهه م دبانې چې سرار شوته سه کې پهبا احده کوم پهول یو تنستاسو بیواقی کوم پهېرو په خپله سره عزی چې دا دا ای مدی نهې دښارته دښار نومو اف سو او نن سبا هغې توي تر سو دیته اولیګي فور الله والله فان ور الان ور او د ګوری یوه کمیوودد نه عز کا کمیدهې ښار وال نه کانفاک دی, دی په توام کې ډیر پاکې زړی په توامم کې فیاې کوم په رالی تاستا بیر ری قین خوارا کمم هوداغ نه واللی یا تاال توواو او وی وی نرم میې کوي خبرو کې وی شورننا او خبرې نه کې په تاسوبان د ګوره لک خوک او که د او ګ شوو ورشي لګ روټی ړه خو چې کمیځ نوغا د انتی نرمې کوي انته ای نرم خبر سختي نه کوي زکه چې څوک خبر نشي او د دې در دربنده د سختي اسنه چې سختي وکي څوک دربنده خبر کی الله اکبر هم انهم يزرون بيشكا کچردا خلق <سؤال> خبر شو پتا سو باندې يا رجموكم संसार بکيتا سولرا يا به واپس کیتا سولرا في ملتهم پدین خپل کي او هر گيز به कामयाब نه شيتا سو پدا وقت کي هي چاريها بدا اچري واكذا الک اثرنا عليهم دارنگه اس باد قیامت دارنگه زمان ک خبر کمگا خبر کمگا خلق لرا عليهم پدې باندي د پدې د پاره چې پوشدا چې بي د قیامت د الله تعالی بالکل حق ده او بهشکه قیامت لاره به په شک نشټلې پرات لوداږي کې ایز یا تنازونا امرهم الله کذالک اثرنا علیهم مبشرین کرام ذکر کوي هر کله چې دیو تن ا روپۍ راळे پیسې دکاندار له اور کړي چې او اخلا ملب په ثغرا کا خراکرا کا اغه داس چې په ته کتلی دی کلو نه تیر شو په پیسو هغه په جن دینه هغه و هو چې تا په خزانه دې مونتي را څنګه چلله خزانه ری جوړه مونته دا ناغه تینا خزانه می سلام مونتي را پیسې دې مونږ واخلته دا پته نو چې مونږ اوس صد پاسه نه د پاسه درې سواله کاله تیر کړی دی دته د سپاته درې سوال کاله پاتې شوغه ته دا پته نه ما د لویګنې کباسه سي ورځ نیمه وکټره شوی دا را پاسې دلیو براغه پیسې وبې آی که کلو نتیر شوی دی بادشاه پکې بل را غلې دی آ ناسته د کیانو سو آ بادشاه دی اوس چې د تله د اولاد کې پیسې ور کړی غوډه لاس نه دا را توه دا پیسې دل چته خزانه دې مونږ ته چاته اغه ته نه خزانه دا چې کمنه نو بادشاه لراوستره دراشو ده سره خداشه ده کم وخت تایید بادشاه چې تاریخ وکته چې تاریخ وکته چې واقع تکه دا سے خلکو او بادشاه نه تختیدلو دا به اغه خلقی بادشاه د غی نمون عمل کلو بادشاه نمون عمل کلو چې له اغه لره به د خوسته پاسه درې سو کال چې دا دای تلی دي دای ته راځاله سپیان و سره کړو شه یا نور ملګری و غار کې دی و غی, غی, غی عمروا له چراوس دو دوته خاو درګه ز غار ته ز مګی توم چراوسه چې غار ته دیدنه شو دی الله رب العزت بیا په دې باندې مرگ راوست دی, دی او د بیا مړکړی دی ال تکي ا غار کې بیا بار نه راو دی راوته البادشا چون منکرو منکر د قیامت نو الله رب العزت وته دا او خودل و الله وې دې د پاره مې داو کړې چې دا خلک پوه شي چې ګوره قیامت راتلونکی دی درې سا کال مې او بیا میرا پاسولې دي دا زما کمال دی او دا زو اوس چې کلم رښو نو دای ځنګ جگړا شروع کړه اې زیات نه ځوناهر کلا چې ځنګ جگړا کول دای بس مواسه کوله په ما بین خپل کې امرم پکاردای باندې فقالوا اوی دای وبنو علیهم بنیانا جوړ کئ په دای باندې یو بنیاد یو بنیاد په جوړ کئ یو بلډینګ غو نا په جوړ کئ ربو عالم بهم رب دای خپورې په دای باندې قال الذین غلبوا علی امرهم او اا غالب علا امره ما چه غالب شیو علا امرین په دین خپل باندې لا نتخذن ها ما جوړ بکو موږ علیهم په دای باندې جمعه دا مانو او نسو چه خپل دین باندې غالب شیو غلوه کړو په دین خپل کې خپل دین پر خو او غلوه کړو نو هغه وی موږ په دای باندې جمعه جوړکو الله اکبر والې غلوه کړو په دین کې دا مانو کها نو باس خبره باسان شي به موږ به پې جمعه جوړکو الله اکبر یا دا چې عليهم نا مراد عین دهم دي د دې خوا کې په دې باندې به کو دا مانا مو کوچه غلبو باز غالب شو په دین د دی باندي مان نه دیندار خلکو غالب شو په خپل دین باندې یعنی دیندار خلکو خود علیه هم بیا جمعات منا عید د خوا کی د اودار صده پارا د دی د مسلې د اشاد د پارا چې د تبرک د پارا نو بلکې د پارا چې د دی د مسلې ارشاد کی الله اکبر باز خلکو غیر علل نو د دې زاینه استدلال کوي دا استدلال کوي اواغې دا وایي چې بای مزارات او باندې گنباتونه و غیر جوړول دا جایز دي دا وګوره واغې نو جوړ کړي علامه روحلمانی اراهمه دی صاحب باندې بهترین تفصيل کړره اوا وی وېدا سيکار دي په اول <سؤال> خود دای پاتانه لګي <سؤال> چه دا سن خلکو وای وا ظاهر ان الذين قالوا <سؤال> ذلك هم اصحاب الكلمه <سؤال> والنفوذ ولكن هل هم محمودون چه دای پدې کې محمود دې ځای نه کولې شي انا نو یفیم نظرون پدې کې نظر دې نه بیا سو الله عليه وسله قال لان الله یو د نه سواره تهښذو کبوره بیا موصالې مسااج ده الله د پهله ن باندې کې یو دونه سواره چې د د خپلم بیا او د خپل نکانو قونهجماتونه جوړ کړلو یو ح ما فو خلکې یرول دغ نه چې د یو د نهاره وړو دارنګوا روایت کې راځې دا مییرل مومنین نه او مرب ن خاب نهغ چې کلمون د قبر ددان علی علیه الصلاۃ والسلام شو په زمانه داګه نو آغا امر وکا ان یو خفان الناس چې په ټیکلې شي د خلکو او آغا سره چې کما آغا ورو کا مونډلی وا چې کی سلیک و غیره او غیم چې کم نه نو غیر کړو لکه علامه ابن کسیر دا ذکر کړي دارنګې مفسری کرام دا ذکر کړي علامه ابن جرير ارادہ ذکر کوي علامه ابن کثیر هم ذکر کوي د عبارت ما چې کومه ده علامه ابن کثیر عبارت ته او ابن جریره چا ول هدی کې دوا قوله چې دا چا ویلو نو دا چا ویلو یادا هم مسلمانانو دویم قول دا چې دا مشرکین دا مشرکین ویلو لکا ولا معنی ما چې کوم وکړه غلوې کړو په خپل دین باندې غل ابو غلوې په خپل دین مشرکان شيو نو هغه ویلو نو چې هغه ویلو نو دا مشرک کول راخلو دا غین استدلال کوي علامه ابن کثیر دا عبارت چې کوم ده علامه ابن کثیر او دا چې کوم دی دا باځه خلق چې کوم ده هغه استدلال کوي شیخ د شاپورو هغه خبره مرجان کې ذکر کړه دا چې وايي باځه خلق وایي چې ده دا ثابت شوه او استدلال کوي ده دینا چ خفاجي اج کم د ذکر کړی دي چې دا جائز دي مولانا روح المانی فقایباندې بهترین رات کوي شیخ دا واجاول مولانا عبد الجبار صاحب اګي د عبارت را نقل کړی دي الهام کې الالم رحمان کې آی وای چې علامه روح المانی وای او هو باطلن عاتلن فاسیدن کاسیدن دا قول چې د دینه استدلال دا قول باطل عاطل فاسد کاست ده فقد روا احمد او ابو داوود او ترمذي او نسائي او ابن ماجه ابن عباسن ځکه امام احمد او امام ابو داود او ترمذي او نسائي او ابن ماجه اعد عبد الله ابن عباس نه روایت کوي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلل او لا ان الله لا ان الله تعالی زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج الله دې هغه خزه پلانت باندې کی چې ايده قبرونو زیارتون لذي الله دې هغه پلانت کی او راجه قولم داده چې خزه با مقبره تنزی زیارتون ل چې کما خزه زی دا ملعون ده اللہ پہ لانت ویلے دے اللہ پہ انبر پہ لانت ویلے دے او آغا خلق دی پہ لانت باندی که اللہ تعالی چه جمعتونا او دارنگی ڈیوی پہ کبرنو باندک دی دارنگی حدیث کے رازی نبی علیہ السلامی علیہ وَإِنَّا مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُ يَتَّخِذُونَ قُبُورَانْ بِيَاِ مَسَاجِدَا فَإِنِّي أَنْحَاكُمْ عَنْزَالِكَا خبردار گوار خواس تاسو کوم خلک چې نو غي بد انبي او قبرنا جمعتون جوړول ز تاسو دینه من کوما دانغه امام احمد دو سمنه دانغه نسای وغيرها روایت را نقل کوي ان وایي انه لایکا اذا کان فی المرجل الصالح فما تبن ولا قبره مسجدہ وصوروا فیه تلک الصور اولئک شرار الخلق یوم القيامه داخلک دا داسې په لټو کله چې بدای کې نیک سړی مرشندای بدای په خبر باندې جو مات جوړ ک او اړای کې ودا صورتونه کې خدای دا ډیر بدترین مخلوق په پرز د قیامت باندې دا رنګ احمد امام احمد ابن حنبل او امام تبراني اری روایت را نقل کئ من شرار الناس ان من شرار من تو دریکو مسات او ام احیا و من يتخذ القبور ما يتخذ القبور د مخلوق نه اغه چې قیامت پیرا شو دای دی ژوندې او اغه شوق چې قبرونه جماعتونه جوړ کړی دي دارین غیذ کی راضی من شراره امتی ما يتخذ القبور مساجدا بدرین د مخلوقات د امت زمانہ آ غسوک دی چای قبر نہ جماعت نہ الله اکبر داریں گے گن بیار بیا دی او بیا الہ مر روحولمانی وئی دا اجما دا دا اسباب دے دا شرپتی دے سارا منسکول او دا لوئے شرک دے دا لوئے بدعت او آج کم دے وئی دا دا اللہ او دا اللہ دے پرانبار دشمنی دا او لوئے بدعت تے اوئی دا بچ کم دے لڑولے شیزہ کدا مسجد زراار نام زیاد زر دی دا ختمولے شی گرن عبارتونا اللام امن اکت دا اللام روح المانی اللام آلوسی آو رادست دی احادیث آو خیستر دی کلر پا دی زائبان نی آو ایدہ جاہلان دی آو دا دا مسجر زیرارنا چکم دن دا دیر ناکار نو دینا استدلال کول دا چکم دن تایو دیر پلیت استدلال لے او دا استدلال اسم خلق کئی دل دا زمان ده کلی که دا تبلیغیانو جوڑو او اغای منگا پا آغا پیراباد نمجبوره کلو تاسو بام رازه منگوی خدا منگا لادو طالبو لا طالبای کیو لادو جوڑلا پا جوڑ که یو مولا راوستو مولا داسی چه کلا اګي بیا سوجیږینې خو قران ویلو دیل و چې دې لارې کوله ګیا لوی مداهین شي لوی مداهین دا غنابنې دا لا دین پټای بیا نو ناس ته ولاده جوړ پتا مې ايو دو مبتدعين رالل یو مبتدی زمونږ د کلیو او دا یو مبتدی چې کم نه زمونږ د کلی کې مدرس او و یو بل علاقه و چتا اگر اغه نو هغه و سره کمره کې کې نه استل ویجن تلو دا یو کلی نومی واقستو دا نوم ناخ لما خودلت تلو وی جی اغا یودو لولو علما دی دي جی در زیاد لوی شیخ خان دی جی اغای سخت تلو نوانتا مو در ناشنا خبر وارده وی سنگا وی اغای دا وی و, و ساجبه خبر وکلا ساجبه نکته وی جیو وی خا وی سن نکته وی وی نکته دا وی چې دا انبيیاء و په قبرونو باندې واقع ښه کې کوم زکړې شي جماعت جوړ شنو دا جایز دی دا جایز دی او دا نور و قبرونو باندې چې جوړ شنو دا حرام نه زکه هغه ملدی دی ملدی مل او انبيیاء چې کوم دن هغه ژوند دی, دی دا ژوند دو سره جماعت جوړول دا جایز دی دا استد لاله د هغه ویډر ساجيبه جوړې را اسناشنا نو پېنه دا یا او او حدا اذان غلې مداهانات وکاو نکته خوېلې دا والکه ته قران خبر وای او تچې دای څو غول دل کړی دی او دا څنګه شیخو له دې دی دا څو غول دل کړی دی دا سب پاسد استدلال کړی دی لعن الله اليهود والنساره يتخذون قبور انبيائهم مصاجد آل تخو لام بیا ذکر کړی دی چې د انبياو د قبرونو سره جمعاتو نه جوړ کړه الله په لعنت باندې کی پدې دې پلان د دا استدلال دا استدلال شيطانی استدلال دا اوسم خلک دا څه کوي اغه په دې ډېر فخر کوګي کوم غډې را ټولې نقطې مونته ل نه خبر نو دا ډېر یو پليتا نقطه او شرکي نقطه شيطانی الہامو شیطان وته الهام کړو واوسواساوا الله اکبر اغه ته خو دا خانو دا اوسم دا خلک کوي دا او مشرکین وای کړو تیم کې سیا کولوونه زر دا چې وي دا خلک سال ساتون دا در و رابیو سورم دی کل به هم غسپو ی پلوونه زرده چې وای پلوونه اوایي به بعض خم ساتون چې دای پ شپګم د د اسپو راجل منبل غی ویشتللی په یا ویشتل کوې دی ویشتل په غ وبانې پته ورته نشتهې یه پلوونه اوی به بعضې ستون چې دا او سااممه تم ددی کل به همه سپو اسپو اوګوره پدې باندې رات او نک نو دا ثابتې گیدا چې داګه دا چې کوم دې وتا نو او اتم سپو قول اوایا ربي عالمو چې رب زما په دې بعده پښمار د دې باندې ما عالمهم نو پويږي په دې باندې نه خبر د دې د شمیرنا الا قليل مګر ډېر لګو فلا تو معرفيهم الا قليل عبد الله بن عباس اي انا من القليل زم د دينه یما ما تم پتر چدا وو ای ما تطا طاره چې دا وو عبد الله ابن عباس وای الله اکبر فلا تعلم فيهم پس خبره اونک لته په بارا د کلا میران ظاهرا مگر هغه خبره سرسری جگळा سرسری بس صرف بیان دا اغه کوچه کمره تما وه کړي دا وایا چې غيب دان نو پتا ورته نو دا غوایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِي مُنُور جَوَرْوَالِ دَ مُنْ کُزِهِگا وَلَا تَسْتَفْتِ فِي مُنْ او تَفَوَسْ مَقَوَا فِي مُنْ فَبَارَةً دَ دَئِكِ مِنُ هُمْ دَ دِ آلِ دا ول ذکر کئ دا زکه وې چېستا علم دښمنتا محتاج نشي دښمنتا علم دې دښمنتا محتاج نکې نو دارنګ ته ام پوښا اے مخاطب غیر معينه چې بداتی او مشرکتا او نا جوړتا خپل علم محتاج نکې خپل علم او سند نا جوړ تا ممه محتاج وا مزنا جوړ سہ چې ناستې په قبرونو باندې او منجا ورانی د قبرونو او د قبرونو په زونه اسلې نو کول لوی او لوی لوی دارالعلوم جوړ کړي خو چې نا جوړا ده نو اله ماته محتاج نکې ولا ولا تقولن ماء نفذ الغيب النبي عليه السلام نه عام علم الغيب نه ولا تقولن ما اتل شي نه سوشتا ان نه فاعل بشك ازو فاعل كون کد د ما قدر سبا الا يش الله مگر دا ويا چف خشد الله تعالى وذكر ابكا وه فامبر سا رال او تپوسو کو تپوسونه او کو نبی عليه الصلاه والسلام متوي سبب درته الله پدې خپاشو او وه سو رض چې کوم نه نو غلې شو دا وای چې خو ښه شي د شاء الله وای الله اکبر وو ک بکه او یاد کاپل رب سیتار و او قریب دا نسیطار کله چېرشيطمه پلاسه او وا چېسا ی دین چېکاریریبله چې اوښماته را زما ل عقر ډیر نزدې دلیلو ل اوښایما ته لار رب زما ل عقربا ډیر نزدي دیلته من حزا د دی واقې داحب کافونه راشاده خبره مضبوطته یا من نه ح۔ اې څه حاذا په نو بواټ زماکہ رشدہ خبره مضبوطه دلیل مضبوطه ما تبع زماره ابو خی ل اقربا لدلیلن ادل من حاذا دا س یو دلیل تا چې ا ب ډیر اقرب ود دی واقعې د اصحاب كهفنا ډیر نسې بوی د دیوا واقعې د اصحاب كهفنا رشدہ خبر مضبوط دلیل تا واذکر یاد کر کا رب کار افل رای ځان ستاره کله چیر کې توکل اوایا چی قربدا چو خیمه تا او خیم لار ما رب زمال یقربد ني من هازه د دینه را خبر او دلیلو خبر ا د دلیلو ولا بي سوق فك فيما وسار شيو داي في كهفم پد غار خپل کې 300 سنين 300 سنينه دري سوا کال وسدا 200 او زياتيو اي پد باندې 30 زيات کړو اي پد باندې 30 نه کلون لرا نه کالا د پاسا داسی پا اول زلبان دی کنا دا چې په اول ځل باندې به ویلې وکنه چې نو د پاسه درې سو کال داسي به ویلې وه اشاره د خبرې ته